Він прощається, пояснює, що має багато справ, і зникає. У редакції почуваєшся дискомфортно. Нові люди ніби з диявольської енергійністю приступили до роботи. Вони вказують журналістам, про кого писати слід, а про кого не слід, кого взагалі не згадувати, а кого критикувати. У коридорах бачиш багато відвідувачів. Всі вони припхалися зі своїми ідіотськими проблемами. Тебе це трохи дивує, бо раніше цю газету майже ігнорували. І вона жила своїм тихим, сіреньким, провінційним життям, а її журналісти через хронічну відсутність грошей здебільшого мородилися в своїх кабінетах, на халяву забивали шпальти, підверстки, грали в дурня або били доміно, або вечорами пиячили, або теревенили язиками. Шум у коридорах тебе дратує. Відчуваєш себе штурманом бомбардувальника, штурманом, який втратив можливість керувати і контролювати машину. Не маєш найменшої уяви, куди все це летить. Нічого не залишається, як піти, кажеш собі. Треба заспокоїтися і ретельно оцінити ситуацію, думаєш про себе, не зграбно минаючи випадкових людей. Ненароком зачіпаєш згорбленого пенсіонера, і він починає гнівно буркотіти. Просиш пробачення і йдеш далі. Ці довбані стеригани постійно крутяться під ногами. Коли думаєш на ходу, то ніколи нічого не помічаєш не помічаєш того, що діється навколо, наче провалюєшся у дивний транс, такий собі автопілот пересування пасивного тіла. Ще на сходах чуєш телефон, похопцем відчиняєш двері і, не розуваючись, підбігаєш до апарата. Марта. Марта. Від перших її слів «Як поживаєш?» Лине незрозуміла небезпека, тон і ніби стиснутого голосу, підказує, що вона телефонує неспроста. «Ти мене чуєш?» – запитує вона. «Те, що вона каже, діє, як електричний струм. Ти не знаєш такої марти, що ніколи вона так не говорила. В її словах сплилися і осуд, і страх, і погрози, і навіть надія». Марта дає тобі добу на роздуми, щоб міг обдумати своє подальше ставлення до неї іншими словами, вирішив, чи ви будете разом, чи ні. Якщо до завтрашнього обіду ти не визначишся, то ви більше ніколи не зустрінетеся, а вона вийде заміж за іншого. Останні слова у тебе асоціюються з категоричною вимогою. Що трапилося? запитуєш її. Може, ти мене ревнуєш? Нема до кого. Не зрозумів? Чуєш, як у слуханці вона саркастично сміється? Тут нема що розуміти твоя Валерія в психушці. Пауза. Наче гадину, яку у темі взяв у руку. Кидаєш слухавку серце збуджено, калатай. Валерія, на твоїх очах навертаються сльози. Це неспроста банально думати, що тоді, коли ми радіємо, або плачемо, кохаємо, або ненавидимо, наше життя притікає у спокої і нам нічого не загрожує. Тільки зараз розумієш, яка велика, могутня тінь впала на твоє життя, впала на твою долю, і на всі твої вчинки, куди б ти не пішов, ніяк не можеш вийти з-під неї, з-під цієї темної, незримої пилини, щасткової твої думки, помисли та почуття. відчуваючи, що незабаром має трапитися завершення, має надмінно все це припинитися, і думки про це лякають, проймають холодом. Це неспроста Згадка про того, за кого вона вийде, повертає до тями. Цей темний чоловік, який з'явився у твоєму житті, сприймається як злодій, що довго-довго стежив за своєю жертвою,